Hej och varmt välkomna till det sjuttonde avsnittet av Supportpodden på 65 Som ni kanske märker har vi börjat podda nu efter varje match Och det tänkte vi fortsätta försöka göra så länge vi orkar Idag sitter jag här, Emil Larsson och favorit från förra podden Andreas Vi sitter lite en liten stad i Blekinge och har just sett vi åka på torsk mot Mjällby Så hur känns det egentligen? Förjävligt Eh, riktigt dålig insats Kanske inte det man hade förväntat sig Efter att ha gått upp Klockan fem i morse och Satt sig i en bil och åkt hit. Men eh, ja, Vi ska väl dissekera matchen Lite som den var samma. Va? Absolut, jag, jag vill också Nämna mina tankar om matchen Jag tycker tyck att det är riktigt dålig insats Alltså det, det är Det är sådana här matcher vi kan åka ur Superrättan på om vi fortsätter hålla på så här. Eh, jag tycker att Insatsen är dålig. Jag tycker att eh, spelet är dåligt. Liksom det, det, det, fin det, finns, det finns nästan ingenting bra med, med det vi gör här idag, faktiskt. Nej, men det känns som, som du säger precis att allt är dåligt. Liksom, taktiken är dålig. Vi gör liksom inga spelförändringar i matchen heller mm. som ger direkt resultat. Eh, inställningen är också dålig. Mm. Eh, vädret var dåligt. Det var kallt. Men är det en riktigt blek insats på alla plan? Vad nej. säger du med det? Ja, nej, det är direkt värdelöst. Det känns ju som en av de sämsta insatserna sedan Gabrielsson tog över. Det är väl typ Franke som kan komma i nivå nästan. Men, ja, jag då, skulle, jag, skulle, jag skulle vilja säga att det är sämsta insatsen Sen rynningen rin borta. Nej, då spelade vi också på gräs ja, faktiskt. Jag har åkt upp på en förlust med 3-1 och gjorde oss själva alls inte rättvisa sind det så vi faktiskt inte förlorat eh, sen väl vi fulla mot forward borta ja den var ju också och... en riktig bottom up ja. faktiskt framförallt gläs. under oss men gläs. det var också framförallt mm. det tycker jag ändå framförallt de sista minuterna som det har blivit mm. ja men han var det stora haveri Under den här matchen vad ja. Ja, det var det man ja. undrar, är undrar bara vi lite orolig om vi blir ett fotbollslag som inte kan prestera på naturligt gräs mm. och speciellt när är det är setter... så fin matta som ja. idag liksom ja, det så går inte på... På att tala på det är Nej, dåligt precis det är väl möjligtvis att blåsten påverkar en del Men samtidigt ska man ju kunna hantera ja, men Framförallt ska du väl klara av att slå en passning På typ tre meter Det kan man tycka. Oavsett vind ja. Det är sådana misstag som gör mig så liksom Att det är så få som liksom klarar av De enkla sakerna idag mm. så det är så här, Spel, nej det har vi ju typ ingenting Men det är ju, det är ju ganska mycket för att vi klarar knappt av Att slå, behålla bollen är liksom, mm. Allt alltid bara Ja men inne på blåst då, det är ju också liksom lite så här, Ja men det är väl samma för båda lagen Alltså, de, de, jag tycker att Melby presterar i två och halvlekar Mer eller mindre och vi, mm. vi, de skapar, visst, Det är klart att vi skapar några chanser Men inte alls på den nivån som jag tycker Att vi, vi bör komma upp i Om vi ska vara kvar här i Superrättan det, det är i alla fall min åsikt Men jag tänker liksom på Framförallt i första halvlek när vi är ute på våran Högerkant och ska slå inlägg i Vad som är någon sne mot nästan. Mm. Man, man ser verkligen att de är inte vana att skjuta inlägg när det, det blåser i och för sig jävligt mycket på solid också. Men man ser liksom att det, det, inläggen blir för låga och det är liksom det är taskig kvalitet. Och det kan man ju inte riktigt skylla på varken blås eller inlägg samtidigt som man kanske förstår det på nej, jag vet inte. Jag vet inte om jag vill komma. Det är bara så genomhuset allt tycker ja. jag. Precis men, som och vet inte du vad du ville komma Ja, ja. ja men lite så jag sa, faktiskt Men du så Jag tänker att alltså, Melby är det ju bättre ändå alltså, Borde VSK vara mer cyniska och inte ja, men, Tro att man Kan spela det spelet som man vill spela eller vad tänker du? Ja men absolut Jag tror dels att de är Alltså deras arena ligger vid, vid havet De borde mm. Kanske vara bättre på att hantera Hur man spelar i i kraftig vind Men jag tycker fortfarande också att VSK borde vara mer cyniska Det är alldeles för naivt spel idag Och jag tycker inte man klarar av att rätta till De brister som är ganska tydliga Och man ser vad de försöker göra på oss Så där är jag lite besviken på Gabrielsson också, att, att han faktiskt inte lyckas Stoppa den här blöningen Som det var i första halvlek Med alldeles för mycket chanser Och det fortsatte i andra också Mm det är egentligen Anton som håller oss kvar i matchen och håller ner siffrorna. Ja, nej. Även om vi hade ett krist där i 5-6 minuter det hade ju varit ett, ett, ett rån egentligen. För Mjällby var ju ja, från första till sista minut var de ett bättre lag tycker jag. De vinner helt välförtjänt men det är så här ja. jag vet inte. Alltså det där bli cynisk, det tänker jag överlag att vi nog kommer behöva bli lite bättre på kanske inte hela tiden men ibland så Mm. Måste vi nog för att få med oss den här poängen? Sen vet jag inte om det är liksom vårt spel sätt som ställer till idag. Det gör det väl säkert delvis, men det är också så många individuella mm. prestationer som är undermåliga. Också. Ja, verkligen. Men jag tänker så här: liksom, tänker att de senaste matcherna har vi liksom profiterat lite på att kunna vara ett, någon sorts kontrande lag så här. Tänker jag att vi kanske skulle försöka föra spelet Trots gräs som mm. vi inte har spelat på Trots att vi liksom har ändå haft eh, lite Kanske problem med det även under Norrättan tiden Visst vi, vi vann Norrättan och förde mycket spel men, mm. men det var inte så att det var alltid bländande på det sättet Tycker ni att vi borde ha, liksom ha legat med På kontringar i den här matchen också eller vad säger Jag tycker det utan att ha sett några repriser eller så så känns det som att Vi gjorde lite det misstaget BP gjorde mot oss mm. Stod alldeles för högt upp med backlinjen Och när vi har den backlinjen Som vi hade då Så det finns inga snabba spelare Och möter man ja, men en riktigt snabb Forward och jag tror även de hade Någon ytter, ytterspringare Som var rätt kvick så det är klart, det kommer, alltså det är egentligen bara att skicka in bollen bakom oss och springa förbi. Mm. Och det såg vi att det hände ett par gånger. Så därför tycker jag det är lite naivt att stå så högt upp och försöka försvara på det sättet. Vad um. ser du med? Jag håller med. Mm. Nej, framförallt, det fungerar ju verkligen liksom inte. Vi såg det flera gånger i första avlök hur de så enkelt ran igenom. Mm. De mittföljt av försvar Han Hade väl ett par... Väldigt rena lägen kändes som Man ser ju enkelt också De kommer igenom där vi ja, Ska vi gå Få igenom målen då? kanske Ja mm. jag tänkte också det, vi har pratat lite generellt nu Men ska, ska vi ta ett normalt alltså, jag tror, tror vi alla tycker att det är, alltså, det är en solklar frispark det, måste, ja. alltså, vi måste, det, är... Alltså, det är helt horribelt Att det målet blir godkänt Ja för jag tycker upplevelsen på plats Var ju ja. att liksom, det här är en Överkörning i ja. ryggen alltså, Han är in, inte att av bollen Han ja. kör över Bores domaren Onekligen bryr sig inte, han mm. får på ett avslut. Mm. Det är mål Och det som förvånar mig mest Det är att egentligen ingen VSK-spelare Ser ut att reagera på att Domaren gör det här katastrofala misstaget Man, man säkrar ihop lite Och liksom går mot mittpunkten. Nu är man ju ingen försvarare Av det här Barcelona Vi ställer oss in ring runt domaren Men domaren måste få höra och Hur dålig liksom, den ja, pris måste det, bli där ifrågasatt Där vi en del idag på lekta. Ja, det gjorde vi Och vi gjorde det med all rätt, ska yes. jag säga ja. um, nej, jag tycker det, det, är, det, är liksom, det är för dåligt att man en domare på division 3 nivå till och med mm. Det är, usch Nej, för att titta på priserna på, på, på morgonen också Och jag i alla fall tycker att det, det, är so det är en tackling i ryggen Det är inte på något sätt axel mot axel ja. eller liknande Utan det är ju stenhårt liksom i ryggen och jag förstår inte varför man inte blåser Nej han manglar ju ner mm. han manglar ner Boris Ja, nej jag håller med där och, och, och som sagt vi är väl som att iallafall vi i tyckte att det skulle vara frispark uh, och sen gör vi ju ett 1 av Karvan där i andra halvdäck uh, mm. Vad tycker du om det målet? Det kommer väl från lite ingenstans, vi får till en bra spelsekvens där jag tror det är jag vet närlust som spelar ut till Brian men Brian hittar ett, ett inlägg som man kanske vill se lite oftare efter backen snett i något bak. Och visst Backen är först på bollen men den går ut till Karvan som avslutar ett bra avslut via målvakten i mål. Mm. Ja, det är ett fint avslut och det kändes ju som en skäng från ovan mm. att vi gör det där målet. Och sen är 71 minuten ganska strax efter det Typ fem minuter senare Så, så kommer 2-1 till Melby får... Vad säger ni om det målet? Ja men det är ju bara en enkel Strax 15-20 meter in på en planhal Så är det ganska enkel skarvnyck Liksom framåt och så helt ren Och det känns ju det är Ingen av backarna som har något djup där jag, jag tycker det ser jättemärkligt ut Och sen lyckas han ju runda Anton där och lägga in den det är ja, Men det är det jag tycker vi är så naiva Vi har kommit in i matchen Egentligen mm, utan att förtjäna ja, det ja. Vi har fått lite moment Om vi har någon mer chans där Strax efter lite spel på deras planhalva Och så får de ett så enkelt mål Genom att våra långsammare backar Står för högt upp De hittar in en bra boll och kan springa ifrån dem Det är inte Alltså det är för dåligt Så får man inte göra Nej. Och jag vet inte om det är spelarna som missar i kommunikation eller om Gabrielsson liksom inte kan justera hur vi spelar mitt i match. Jag tycker inte det ska få hända så är det bara. Det ska säga där har vi ju faktiskt bytt in då äh, mot äh, Illebrich har bytt, bytt mot chansen äh, för så det är ju Sean och Kalle som är mittbackspar Där just då mm. Tror ni att det kan liksom påverka Att man inte riktigt vet hur man ska ta djup Eller ta, ta höjd Eller liksom att det blir ett nytt mittbackspar Alltså det är klart det kan påverka Med tanke på just att bytet har väl gjort Typ 2-3 minuter innan mm. Så det är klart det kan påverka Samtidigt ska ju rollerna vara så tydliga Tycker jag när man kommer in att det inte ska behöva bli någon stor grej alltså, Det är inte första gången man har spelat samma tillsammans Men att... Jag tycker det är konstigt också För att alltså, även oavsett Vem och då som ska ha honom mm. Så någon måste ta djup ja. Alltså någon måste ta djup Och man känner sig underlägsen ja. i hastighet I en, liksom, en djuplatsboll jag, jag tänker att eh, om, om liksom Kalle och Illy skulle spela Så kanske de visste vem som skulle ta djupet där Ja, möjligtvis, för att jag tycker inte det ser ut så i första halvveck heller Utan vi sätter in en något snabbare mittback mm. eh, i Schal Men liksom problemet kvarstår Och det lyckas vi inte rätta till på hela matchen Utan mm. som upplevelsen på plats var att de kommer igenom väldigt enkelt många gånger Och det kunde ha, det är någon gång vi lyckas liksom bromsa upp i sista skedet Men det kunde ha blivit betydligt mer mål på det sättet för Melby Mm Ja, att vi ens hade chansen fram till Var 71-72 När de gör sig 2-1 det, ja, det är ju bara tur Känns det som För de borde ju ha haft en ganska klar ledning. Tycker jag med Ja. Jag vet inte om de skapar egentligen så jättemycket Ja det är klart att de gör De, de har ju ett par frilägen som de tar Visst ja, det, det, mm. det gör de ju faktiskt så att, så att, Nej men i jämförelse med oss som inte skapar nästan nej, någonting nej, nej visst Och det blir ju lite svårt att se i första halvlek när Mjellby anfaller åt ja. andra hållet. Det är lite svårt att se exakt hur bra deras läge är. Mm. Men det känns som att de har ganska många chanser ändå som mm. potentiellt är farliga. Mm. Och några skott som går strax utanför och så. Vad um. man tänker när man spelar den här För jag tänker att Anton är ju typ... Vad jag, vad, vad jag kan säga är liksom vår bästa spelare. Han är, Ja ah, det där är ett par frilägen Han eh, mm. gör det väldigt bra Jag tycker många andra spelare Gör det inte riktigt lika bra va, va, Vad säger ni? Jag är nästan så att han är den som får godkänt Och resten ligger mm. i stort sett under mm. Vad man förväntar Jag tycker När, när Samuel Holm kommer in i, I mitten av första halvlek Istället för Boris det tycker jag vi, under, under ett tag Så tycker jag vi spelar upp oss lite grann Men det tycker jag vi sen vi tappar totalt eh, Ganska snabbt igen Men överlag så tycker jag att han Han gjorde inte bort sig när han kom in eh, Och det är väl Något lite positivt mm. kanske Jag tycker eh, han kan ha en liten känka Att han, ibland så ska han slå bollen tidigare ja. eh, Men å andra sidan Många andra ja. spelare var betydligt sämre ja. Än vad Holm var Så att jag tycker att Som ni säger att Fagerström är i princip den enda som kommer undan med godkänt ja. mm. han, gör, han är stabil, han gör Några riktigt bra räddningar Och målen, ja. det är inte mycket att säga åt Nej. Eller säga om och det, det är Ett av de stora problemen jag känner jag också att alltså inte, bara, inte bara att det är Vi är en spelare, vi bedömer Gör det godkänt, utan att Så många av de andra spelarna Inte ens i närheten av godkänt Nej. Alltså det är klart att vi kan vara dåliga som lag Och allt möjligt, mm. och att, men det är så många Som gör så många enkla misstag Tycker jag ja. då, att det vi vinner ju inga närkamper heller. Vi vinner ju inte tillbaks bollar. Det är liksom, vi ligger kontinuerligt någon meter ifrån där bollen studsar. Jag vet inte om det är dåligt timing eller om det liksom är att vi inte är där mentalt. Utan det känns som att vi inte vinner några bollar. Och om man får gå in lite mer utan att nämna spelare så tycker jag fortfarande som jag vet att jag pratar ganska mycket om, inte i den här podden men i vänskapskretsen att förra året den här, när vi ska föra och kanske försöka pusha för ett mål att vår enda idé är amen, slå upp mot karvan som skarvar ut på ena våra yttrar och sen därifrån kan det fyllas på men poängen är hela tiden att det ska slås ett inlägg det finns liksom inga instick mot mitten det är alldeles för få skott utifrån tycker jag också utan det är det här inlägget vi ska söka och på det spelet är vi inte särskilt bra tycker jag vi har inga riktigt starka huvudspelare offensivt Och vi, jag tycker inte vi tar rätt löpningar heller I straffområdet jag tycker, det, Får jag flika in eller? Hade du mer? Du får, du får jättegärna flika in <laughs> Nej men jag tänker också att Det där spet, att, att karvan kommer som mötande mm. Vilket han gör ofta sådär. Då gäller det också att vi får yttrarna Och mittfältare som flyttar upp Så att det finns ja. alternativ sen Och när det inte fungerar Då har vi bara en som möter och mm. spelar ut på i stort sett ingenting som mm. ska slå in den till ingenting, ja. eller ingen. Och det, då fungerar det ju såklart inte. Nej, Så äh, jag tror vi behöver... Äh, vi behöver fila, framförallt ja. tror jag på andra matchplaner också. att Vad gör vi om vi hamnar i underläge? Vad gör vi om det inte funkar liksom med vårt passningsspel? Mm. Vad gör vi om det här laget gör så Vad är vår plan B och vad är vår plan C mm. För ibland känns det Och jag tycker att återigen att det hänger med Från förra året Vi saknar lite den liksom, tanken Kring vad vi gör Om vi hamnar i scenario mm. B eller C eller D det känns som att vi har en liten så här matchplan här Att vi ska föra matchen och vi ska liksom spela ut dem Som vi gjorde i Division 1 norra liksom mm. Men också som händer då i Division 1 norra ibland Så klarar vi inte av det Och jag delar den analysen att Där har vi ingen riktig Vad, vad ska vi göra då? Det, det är liksom rymdningen borta mm. Till exempel För där där eh, Förlorade vi med tre Och vi, vi kommer liksom inte riktigt till Några riktiga chanser Men det, det som eh, Även var då eh, Som även var lite grann idag Var att eh, Till exempel så hade vi väl Filip på bänken Den matchen och satt in honom sen mm. Filip gjorde mål då eh, och, och liksom där hade vi slängt om också lite i startelvan då Att vi liksom vilade kanske våra bästa Lite grann mm. eh, Och det gör vi lite även idag Att vi vilar Filip fram tills vi byter in honom eh, Hur ser ni på det då De byterna i startelvan eh, Nu är vi ju Till exempel eh, Stefan Batan sjuk eh, Det är inte så mycket jag åt Men eh, där får vi också byta i startelvan eh, Vila Filip och så vidare Vad, vad tror ni inte att det påverkar Det jag tycker Kanske mest intressant Det är väl eller Jag vet inte varför Filip börjar på För han, han, han är ju överlag liksom en given spelare Men jag vet inte Det är svårt att veta vad som har hänt under veckan och sånt där. Jag Förmodligen även sliten Skulle ja. jag ja, det är Kanske exakt. också lite rädd för att sätta ut honom på en naturgräs Eller gräsmatta Eller om man tycker att för det känns ju som eh, när vi ligger och får fler kontringar eh, då känns det ju som att spelet är perfekt för en sån som Filip eh, och då kanske man känner att idag trodde man, samtidigt som han var kanske sliten då tänkte man att att vi skulle föra spelet mer mm. och då inte mm. kanske utnyttja hans spetskompetenser på det sättet och sen att Dogge går in istället för vatten det tycker jag ju Helt rätt. Men... Jag kan inte se att det påverkade den här matchbilden heller direkt. Att vi skulle varit bättre defensivt med Batan eller liksom bättre offensivt. Nej. Jag tror att det är ungefär. Det är ett noll som är spel liksom. ja. Mer eller mindre. Ja, alltså, skillnaden är inte så stor det... som skillnaden i prestationer liksom, jämfört med tidigare matcher. Men, men återigen, det som nu kommer jag tillbaka där Men jag, jag kan köpa att om, om man satsar offensivt, och liksom får till en Realpress. Då blottar man sig bakåt också. Mm. Jag tycker att det känns ofta som att när vi jagar ett mål att vi, vi liksom står och liksom passar på offensiv planhalva men det blir inga chanser. Men vi blottar oss samtidigt bakåt. Så att det blir liksom en. Det är inte värt den chansen helt enkelt. Skapar man press absolut. Varannan gång så blir det mål bakåt, varannan gång så blir det mål framåt. Nu är det liksom något helt annat. Det blir mer spelteoretiskt liksom. ja, det, det var ju typ de här Det kändes som de var sista Fem minuterna när vi ens flyt verkligen mm. Lyckades flytta upp Men då ligger ju liksom, liksom och backar hem Och försvarar och det är, mm. det är inte, ja, Vi har väl nått halvläger Där det känns efter Brians Cykelspark Men annars ja. har alltså, vi liksom, Vi förtjänar inte riktigt Men det är liksom först då det känns som vi får Någon, någon form av press mm. Det känns det som det beror lika mycket på att Mjelby Mm. Ligger och bevakar Jag vet inte om vi sa det tidigare Men jag tycker ändå att alltså Brian har lite otur, han snubblar någon mm. gång Och det ser, lite så här, det ser lite fumligt ut Men jag tycker ändå att just hans inläggspel Och hans variationsförmåga att Han slår inte bara inlägg blind Utan han, ibland hittar han snett i något bak Ibland slår han ett hårt mot första mm. Jag tycker det är någonting Som kanske våra andra yttrar Saknar lite Jag tycker också framförallt Idag tycker jag att en av de tre som startar Så är han ju Ja Han är han är klart bäst Utan dem tycker jag ja. För jag tycker att Doggy och Karvan får inte ut så mycket efter det här Även Utan dem jag, jag, som sagt Det var kul att se Doggy i startelvan mm. Men tyvärr idag alltså, alltså, jag, jag tycker att Karvan gör det helt okej okay idag ja. Men han, jag tycker att han Används helt fel i den här ja. matchen Han kommer ner och liksom möter Och mm. trixar och som jag skarvar Och han gör det Helt okej, okay. okay. men det leder inte någonstans nej. För vi, vår taktik funkar inte Resten av dagen Nej, exakt Ja, jag vänder nej men och, och det syns jag att till exempel Brian Spann är liksom en riktigt bra eh, Skolad fotbollsspelare Att han vet vilka löpningar han ska ta Han vet vilka inlägg han ska slå Och det eh, det syns verkligen på, på en fotbollsplan att han är en fotbollssmart spelare liksom. Mm. Jag är ändå om jag på förra säsongen känns som att han fick en del Han ju mycket under våren och så här, men fick ju en hel del kritik tycker jag ändå Och supportrarhåll. Spelade inte alltid lika mycket under hösten sen. Men nu lag känns det som en alltså en spelare, det är så flexibel, han kan spela på flera olika positioner. Han är duktig han kan variera sig med bollen och jag tror att vi kommer har ganska stor nytta av honom i år mm. Sen att han inte går Superordinarie liksom, Jätteklar i elvan ensam, Men jag tror vi kommer ha alltså Stort liksom, Jag tror han kommer bidra på. Ett han, är bra sätt. Ingen, han är ingen spelare som Egentligen så briljerar och sticker ut Och skiner utan han är en spelare som ja, men han gör faktiskt inte Så jättemånga misstag Nej. Men man vet ungefär vad man får Man får relativt bra inlägg Oftast ja. Uh, och liksom jag tror att det kan, det kan finnas ett värde i det Att man vill ha den prestationen ja. från den spelare Istället för att kanske få den här Solomålen ja. superbra i, i, I övrigt Helt värdelöst Och gissningsvis är det varför Torane liksom, ja. Det kändes som att han tog ut honom Först ja. i varje elva Just för att han är så ja, Man vet vad man får Han är så lojal i spelidén Och så där. Mm. Och sen i år tror jag dessutom Man skulle kunna jag såg lite prov på Men att man får se mer av hans offensiva sida För det var väl det Jag tror att han kom in Och folk jämförde med Att få Vi jämförde med Filip När han kom in Eh, som höger och tänker man det ska vara tänk. Alltså, och han är ju inte riktigt en spelare. Men han har ju fortfarande saker att bidra med. Nej, där får man ju se att det är två totalt helt olika spelare. Liksom. Det är ju också mm. som man kan. Om man, om man sett dag längst fram. Det är också en totalt helt olika spelare mot mm. karvan. Liksom. Så att det, då spelar vi på olika sätt mm. eh, när, när man byter viss spelartyp. Så, så att då, det är inga konstigheter men, men jag skulle också vilja ställa frågan så, här, Alltså varför förlorar vi matchen liksom, är det för att vi spelar naivt Eller för, för tappar vi mittfältet Eller är vi för dåliga framåt För dåliga bakåt Eller vad, vad skulle ni säga att Varför förlorar vi den här matchen Jag tycker det är en kombination av allt det du säger Det är liksom en Det är en genomdålig insats tycker jag mm. Och att vi ändå är relativt nära Att få med oss poäng Kanske tack, främst tack vare Anton mål men också för att vi, vi hittar liksom ett kvitteringsmål. Vi anpassar oss inte och kanske nöjer oss med ett Utan vi går framåt ändå. Så tycker jag liksom att inget funkar. Det är liksom det är för dålig kvalitet på det mesta. Och jag tycker att egentligen hela backlinjen var... Alltså det är under all kritik. jag hoppas verkligen att de hittar tillbaka. För att till exempel Dennis som alltid liksom ja. har... Det har varit en personlig favorit men starten av den här superrättan så börjar jag känna mig tveksam till att det här kommer funka jag tror att han kan rycka upp sig ganska många steg och jag tror, jag tror han själv är missnöjd med sina prestationer också mm. för han är för defensivt, liksom. för, för offensivt är han ju alltid ofta. alltså han har ju alltid vilja, det ska han ha ja. men han... jag tycker att det är för mycket, liksom, mycket slarvfel och det är mm. ja, nej, nej och sen som, tyvärr är det en sån som Kalle idag också Mm. Jag vet inte. Men jag äh, tycker om honom, men det här måste vara en av de sämsta insatserna han har gjort i vår. Jag, jag, jag tycker att Kalle är. Det är lite parodiskt för att jag tycker att Kalle idag är. Och generellt mm. är han är ganska. Han har en bra passningsfot. Ja. De här första matcherna jag tycker jag han har stått fel lite mm. för mycket. Han har lite dålig känsla för markeringsspel Berisha kanske har tvärt emot. Ja. Ingen passningsfot. Men tyvärr, liksom. <laughs> Han är, eller tyvärr, han är jätteduktig i luften Och han, mm. han vinner en hel del liksom, Närkampor mm. och så uh, Så att jag vet inte, jag tror att man kan Slipa på det där och få till något mycket bättre Och jag tycker också att Sean borde faktiskt få en mm. chans nu Han gjorde det bra på försången också ja. Och jag tror att han är en liten kombination av. Han har en ganska fin fot ja. Han har lite mer snabbhet än framförallt ja. Berisha så att, Sean, Sean kom in då I 69 minuten istället för Iller då Mm uh, du tyckte du han gjorde det då? Det är jättesvårt att analysera ja. då. Han har ju otur att typ ramla ganska fort som leder till ett friläge Som ju för sig Anton räddar mm. Men... Um, han kom ju in i ett lag som är underpresterat i... Ja. Vad är det, 70, nej, 60 minuter någonting 69, 69 minuter så det är, det är, Jag tycker det är, det är lite svårt ja. att säga Faktiskt vilken vi mittback skulle ni vilja byta ut då Istället för, för Sean Om ni är på att han skulle spela istället Idag bollar två ja. Han kan ju inte spela för båda då. Men jag tycker också att det beror helt på vilket Motstånd ja. vi möter Det är Berisha, om vi förväntar oss att bli Tillbakatryckta och kan leva med att stå lite lägre Och ja. liksom försvara inlägg Och då trycka ut dem på kanterna Spela Berisha och ja. Kalle Eller Berisha och son. Men möter vi ett sånt här lag med en snabb forward vi vet att vi kanske ja. är bättre laget Spela med de två snabbaste Mittbackarna i ja. så fall ja, det, det, det är Att spela eh, Berisha när vi står Relativt högt på ja, backlinjen Det är, är liksom. ju ja. att utmana ja, Då är det mer att sätta upp Berisha på topp ja. Och liksom, slå inlägg på honom Så är det faktiskt, alltså, jag tycker verkligen det. För att komma tillbaka lite grann till frågan om varför vi förlorar Så Som du var inne på Andreas Det går ju det är en kombination men än så länge efter en dålig match och en förlust ja, man kanske inte ska ta för stora Dra för stora Växta like eller? Nej yeah. precis av, av just spelet som ut idag uh, Och sådär men framförallt Känns det som att ja, Alltså de individuella Prestationerna är så är liksom tycker jag På många sätt så dåliga Att det är svårt att ens mm. Analysera vårat Taktiska spel men det är en ganska intressant säsongstart Just med tanke på det Man svävar på målen efter BP Vi slår ja. mm. de allsvenska liksom, De som har kommit ner från allsvenskan Mot Brage är lite mer så här: Ja, vi gör det okej okay, Det är svårt spelat det är ett kallt Man tycker ändå att Fyra poäng på två matcher mm. är väldigt bra mm. Efter den här matchen Känner jag mer att Åh jävlar, kommer vi Kommer vi kriga i botten liksom ja. Är vi ett topp tre bottenlag? Så jag tror att nästa match kommer bli extremt viktig för att se ungefär var i tab tabellen mm. som vi kan förvänta oss att vi är som ska vara. Nej, men det blir lite så här att. Uh nu, nu, nu vann vi mot BP Som du säger Och där tog vi liksom, eh, Lite pluspoäng då kanske Som ja. mot vad kalkylen mm. kanske var ja. eh, Kryss mot Braga Ja det kanske var då en, enligt eh, kalkyl Men eh, Fluss mot Mjölby, Det kan ju då inte vara enligt Bara kalkyl För de ska vi absolut ta efter oss eh, Och låta ja. dem ta tre poäng mot oss Även bort, på bortaplan Det, det, det känns ju verkligen inte bra Alltså ja. det, det är ju ett lag som när ser Slutar, som vi bör ha efter oss om vi ska klara oss kvar i den här serien och, och det, det, det lyckas vi inte med idag och, och, och det är ju extremt oroande mm. Mm. verkligen Men då är det, så här, då, det är ju då man får hoppas att vi går vidare från vi kan framöver gå vidare från BP-insatsen och låta den ligga som att vi, fick, att, att vi kommer upp och ha det som en grundnivå mm. för kommer, är, blir det här som idagens insats för det var en grundnivå då kommer mm. vi få en jättejobbig säsong. För jag läste lite också att det var någon som skrev någonstans på någon hemsida att vi ska ha det svårt med liksom spelet. Mm. Jag att ja, men det är det vi, vi vill göra. Men mm. som idag så visar det ju väldigt tydligt att mm. den personen hade rätt. Vi har svårt med possession spelet att föra en match i Superettan. Ja. I, I Norrättan hade vi lite lättare men Jag tycker vi hade svårt där också att stundtals stuntals absolut Det var men, att vår kvalitet men, var högre som gjorde att vi vann liksom. Ja, men, men, men, men vi, vi vann ju ändå Norrättan med mm, ja. 9 poäng Så att vi var ju ganska tydligt bäst där jo, ja. eh, och, och vi gjorde ganska tydligt att vi mm. liksom det är klart att vi kan föra spelet på det sättet mm. Mm. Men, men här idag så... så, så Tar vi Absolut inte Nej. spelet På det sätt som jag skulle vilja Mot en annan nykomling mm. Även om det är på gräs mm. Även om det är tidigt på säsongen Och mm. även om det är på bortaplan Så skulle jag absolut vilja att vi, vi förde spelet mer Skapa mer chanser mm. Och gör mer mål Helt enkelt mm. Mm. Och släpper in färre in. framförallt För att vi släpper in två mål alltså det, det... Och det är bud på många många fler Absolut Det är det och som är det mest oroande ja, tycker jag För, för vi, skulle, vi skulle kunna vinna liksom med, med att göra ett Kanske två mål. Mm -hmm. Men vi släpper in två Och har bud på fler ja, så Då vinner man inte matcher det är lite I försvarsspelet ger vi oss liksom inte chansen att hålla nollan känns mm. I anfallspelet Slår vi bort så mycket så det här possession-spelet vi vill ha liksom, och föra matcher ja, Inte mot alla lag men så här, Vi ger oss inte själva Jag hoppas ju ändå att det på många spelare Kan höja nivån Så att vi i alla fall kan göra bättre eh, Alltså framöver Men ja, idag jo. ger vi oss inte chansen Att ha något spel framåt egentligen heller Med tanke på att Nej, men Vi vet ju att, att, liksom, att många av de här spelarna Jag var inne och kanske Kastade någon liten yxa mot eh, Dennis ja. och så vi vet att de kan, ja. det här är ett riktigt ja. ja. Och när så många spelare ja. Det är liksom inte mm. bara Dennis som jag sa, Utan det är väldigt många, hela backlinjen ja. i princip Och även en, ja, en del andra också Men eh, ja. Alla de har en ja. samtidigt Visst, det finns lite yttre faktor ja. faktorer som spelar roll Men alltså, så här dåligt får det inte Nej. vara Och därför känns nästa match så extremt ja. viktig Men Det blir intressant att se nu framöver För jag tycker inte så här Alltså det, det, det, är så do, det är så dåligt för då, oss att man vill ju verkligen, eller man, det är lätt att få panik. Mm. Men förhoppningsvis eh, alltså är det här ett bottennapp, och vi kommer upp i en högre nivå framöver. Ja, det måste vi annars, och ja, vi vill ja. annars så som bara smälter. Idag det är så. Man kanske inte ska dra för stora växlar av den här eller, uh, matchen än så länge. Nej, man kan inte, så alltså, liksom mot en nykomling, spela det här spelet och, och göra den här prestationen. Och, och ta en poäng och, och tänka sig att man ska kunna vara kvar Det, det är ju lite smånaivt Att mm. bara spela på, på Någon sorts kontringsspel I så fall Så det är lite märkligt Men det blir ju uppenbart Att tränare har en del funder på Men Gunnarsson Joakim Gunnarsson var ju framme det Och sa ju rent rakt ut, att det var en alldeles för dålig insats här. Ja, det visste jag. Då redan lämnat Från laget. Mm. Så att, ja, är de överens om det så har de i alla fall en rätt utgångspunkt så att de inte liksom är nöjda med det. Och därifrån måste det... ju. Ja, men nu fan kan man vara nöjd med det? Det, nej, nej, det, att det, det går nej. inte att vara nöjd med. Liksom. Det, det, det finns inget som man kan vara nöjd med här nästan överhuvudtaget. Nej, alltså det är ju att sitta och skämmas på bussen hem nu och sen ta nya tag i, imorgon. Liksom. Ja. Men, det, det är det jag känner också... Det kanske är mer det Än så länge kanske det här match Bara man ska försöka glömma så fort som möjligt Och gå vidare För det känns som att vi havererar Ganska mycket på Som jag var på, misstag Snarare, eller mm. det är klart det påverkar Vi fick ju inte något spel heller Men mm. det är så mycket som är individuella misstag Och de kanske De är kanske svåra Att lösa taktiskt Så utan det är, men det har varit lite så också överlag tycker jag att vi har, vi har gjort liksom, vi har in mål på individuella misstag, jag menar vi, vi släppte in mål mot BP på på ett riktigt individuellt misstag vi släppte in mål mot Brage på på ett stort Mm. misstag kollektivt misstag mm. Mm. Liksom, att vi vi tappar äh, markeringen på spelare. Mm. Mm. Äh, sen idag så släpper vi in mål på, på ett äh, det är nästan misstag från domaren kan jag tycka äh, första målet äh, och det andra målet Ja, fan, det är det också det är, bara alltså, för det, det, det är bara för enkelt. Där har vi nästan ett så här, Där har vi mer systemmisstag än något annat mål vi släpper in. men ja, för är något på Det är det största systemmisstagsmålet som jag har släppt in. Mm. men fortfarande så hade det ju bara lett till en poäng här idag om vi för vi gör inte själv mycket mål heller. Nej. Nej. idag tycker jag väl ja. Jag tycker det är svårt att skilja de här Även Brage, mm. jag har svårt att säga Om det är både ett systemfel Och mm. ett individuellt fel Eller om det är kanske en kombination För att så dåligt ska, alltså så dåligt ska det inte vara Nej. Man ska inte kunna tappa Men Det är så man. jag tänker med mycket Just kring mål och så här, Målet mot Brage Och, så att, och många insatser idag mm. Det är så dåligt Att det inte liksom kan vara taktiskt här <laughs> Jag vill se det som att det liksom eller, okay. Jag tror det är en kombination F faktiskt. På, på jag tror målet det. tror jag Men det är sånt Det är sånt totalt haveri Så att det borde vara lätt Och eh, mm. men, liksom, Lätt och, eh, Det borde vara jättetydligt Att se vad man ska säga För att inte göra de misstagen igen liksom. mm. Samtidigt Så har vi liksom på ett, Expected goals I båda matcherna eh, Tidigare har vi förstått så ska vi haft En poäng mindre eller Mot BP då Så skulle det ha varit ett ett i Expected Goals För att vi ja, Antagligen Anton görs bra räddningar Eller att vi är så bra i backlinjen Eller att de är så dåliga I, i, i, i sina forwards Och um, samma som Braga Att vi skulle torska den matchen uh, Enligt Expected Goals uh, Här kanske det då kommer tillbaka uh, För oss att vi i så fall, för vi skapar inte jättemycket Och då att eh, de har bra chanser Och sett sina chanser att då Expected Goals eh, eh, Ja eh, Blir det utfallet som det skulle ha varit och, Om man säger så Den moderna fotbollen mm. Den moderna goals. statistiken ja, Nej men jag tror att i så fall den här matchen är också Expected Goals eh, Om man ska ta in det beaktande så är det poäng här också Såklart mm. För att vi har varit inne på att det kunde blivit mycket mycket mm. mer mm. Att vi gör ett nu måste ju ligga... <laughs> så jag vet inte om det är våra liksom, mm. procentuella avslut där vi varit ganska bra som har gjort att vi har tagit fyra poäng istället för en poäng. Mm. Så kan det ju vara. Eller fyra poäng istället för två poäng. Mm. Så det är ju lite oroväckande. Och om man ska knyta an till det vi sa tidigare så just det sättet vi förlorar på idag. Hade vi dominerat matchbilden vi har... En matchbild som eh, vi Det är vi som har Mjällbytschanser, men de gör två mål På två lägen, ett mm -hmm. drömskott Och eh, kanske ett misstag mm -hmm. Ja men fine, då kan man sitta lugnt i båten Ändå Men nu känner man sig riktigt orolig inför eh, Trelleborg hemma Och på då om Trelleborg hemma Ska vi snacka lite om den De har ju inte heller haft en så här jättebra start På säsongen i Superettan 1 Men en liten Dålig försäsong de Släppte in fem mål nu här På två matcher de förlorade, Eller de kryssade mot Geis först Och sen så förlorade de Mot Varberg Som av alla är botten tippade Men nu ligger de i toppen Förlorade de mot 3-1 Vad tror ni om Treppborg hemma De kommer ju ändå från Allsvenskan liksom. Och den som framförallt kommer från Allsvenskan Är ju det otroliga namnet Salif Kamara Jönsson det är någon otrolig spelare. Ja, det ja. vet jag inte så mycket. Men namnet <laughs> är det är otroligt. Ja. Och det är faktiskt lite spänn på att se honom. Han är ju begyllad, känner jag. Ja, men det är ju det är faktiskt är ett, ett av seriens bästa, det är det. bästa namn. Ja. Sorry. Har vi någon? Den borde vi ha ett avsnitt om seriens skönaste namn. Ja. Har ni andra på? Har vi någon i vårt eget lag som skulle kunna utmana det? Jag tycker Douglas Carlberg är ett bra namn. Ja. Mm. Vi kanske ska hålla oss till Trelleborg hemma ja. det, Jag tycker det är jättesvårt Att försöka förespå hur den matchen kommer gå Ja, man har tänkt liksom Mjölby kommer från en eh, Division under oss Och eh, spelade kanske på det sättet Trelleborg kommer från eh, Allsvenskan en division eh, Över där vi ligger nu Och enligt två divisioner Över där vi var förra säsongen mm. eh, Vi kanske Kan spela på det navivare sättet Som vi har lyckats med nu tidigare här under Supratans Vad tror ni? Alltså, spela som mo typ mot de eh, fungerar ju bra när vi är med lag som vill rulla boll och tror att de är bättre. Mm. Möjligtvis att de ibland är det, men alltså, det, det känns ju som att det är just bäst utbildning. Och då får vi ju större möjlighet till snabba spelvändningar. Så, så det kan absolut ligga i, något i det. Sen jag jag måste erkänna att jag har ganska dålig koll på Trelleborg Jag vet liksom inte om resultaten hittills. Ja, hur jag har speglat resultaten. Om det, eller hur resultaten har speglat matchbilden och sådär. Nej, jag kan, kan ju jag säga. Uh, Sen har ingen koll på truppen förutom att Salif Kamara Jensen spelar där. Uh, Nej men jag kan säga på, på deras egen så skriver de då, Inget vidare på Påskbergsvallen eller rubriken efter Varbergsmatchen. Mm. Uh, sen fortsätter han att det började med Felix Hörberg var ute och fick ihop en huvudskada vid sidan av planen Då gjorde Varbergs boys FC både 1 och 2-0 uh, Kunde du inte ha det... väntat när man var... Nej precis, och den här Felix är ju då eh, 19 år, han var ju då ordinarie allsvenskan När han spelade där eh, och det, det är ju väldigt fantastiskt Att ha en 19-20-åring som är eh, Så bra men, eh, Och det positiva här är att han kan ju knappast en oss För <går> baklängesmålen hade... Nej ja ah, Indirekt kanske <laughs> Nej så är det väl, men eh, att, att man har en Så, så, så bra spelare är väl som en son. det är eh, fantastiskt, men eh, ja. alltså, li, li, Litar man lite så mycket på <laughs> ja. honom så att man skyller liksom förlusten på att han var utanför plan eller liksom. Alltså, en spelare min vad sa du att han var mittback nej, jag vet inte vad han är mittfältare. Mittfältare, ja, men skyddar. Det låter ju som en systemkollaps, ska ja. jag säga. Mm. är väl vill prata om en ung spelare men han han var ju med i ett lag som uppenbarligen inte dög för alls förra året. Så. Mm. Ja, men, det, men uppåt kan det ju såklart gå Jag tror på han Felix. Mm. Jag hittade så alltså bara två matchar En poäng har vi i alla fall fyra. Har vi ja. senast. Men jag tror att för lag Framförallt som åker ner i en serie Att det tar lite tid att Liksom stabilisera sig mm. Man kommer kanske ner, man får lite truppförändringar Man tänker ändå att På den här nivån borde vi dominera mm. Jag tror att det kan ta några omgångar ja. För de lagen som åkte ut Och det såg vi även mot BP mm. Eller när vi spelar mot BP att jag tror inte de riktigt var redo för det vi satt emot dem. De Gällde... tänkte att, att vi är överlägsna så att vi kör på. Gäller det lite egentligen då samma sätt som att vi har gått upp? Att vi så här, behöver också ställa om lite lite jag, jag tror precis tvärtom. Jag tror att lagen som går upp har en, där går man in med en helt annan attityd. Att nu möter vi bättre lag, vi måste skärpa oss, vi måste vara på tårna till 100 procent medans laget som åker ner Undermedvetet, kanske vaggas in i någon liten falsk trygghet att vi borde vara seriens ett av seriens bästa lag. Vad är, är det som rver. händer för idag då? Alltså att vi möter ett från södrättan som folk vill säga att södrätten är sämre än norrättan. Och där, där ska vi spela dem. Möjligtvis att det spelar in. Sen tror jag som sagt det här med att botten upp på Både liksom system och spelar eller spelare individnivå gör att vi underpresterar. Mm. Nej precis, alltså, sen är det ju så här, det är ju alltid, det går ju alltid att jämföra hur det ser ut på pappret, jämföra spelare, lag, hur det ser ut. Sen, det är väl, det är väl lite det som är skärmen med fotboll, alltså att det, det ska ju ändå avgöras på planen och där kan ju, hur otroligt den är så, och det, det vet jag inte om det är i det här fallet men jag menar det spelar egentligen ingen roll på alltså, att jag det. tror du, du, du sa något väldigt väldigt starkt där, mm. det ska ändå avgöras på planen ja det är ett citat som jag kommer ta med mig från den här ja. inspelningen du tänkte, du tänkte det, ja, det vi med. har även något ska annat på Trelleborg som eh, händer att de har fått eh, en ny sponsor eh, de ska lägga in 50, 50 miljoner över 50 10 år, det är från M Melbygård eh, Rune Andersson, äh, en gammal äh, sponsor till dem, till den, och vd Johan Andersson, nu är han son antar jag, från Melbygård. Mm, äh, Finanssfäran. Ja. Precis, någon ska lägga in väldigt mycket pengar. Äh, tror ni att de kommer värva mycket i sommar, eller tror ni liksom att det, Hur tror ni att de kommer? Alltså jag säger som brukar säga, det ska ju ändå avgöras på planen. Ja. Det, det är min Nej, utgångspunkt. Precis, jag tror också att det kommer ändå avgöras där. Mm sen vet vi ju alltså är det bara vad sa det 5 miljoner 50, 50 miljoner över 5 till 10 år är det, som det är ganska få miljoner utom... per år. Vi Precis, vet så vi bränder väl vad kan, kan vi säga alltså att det, det kostar att gå upp. jag är jag är inte imponerad av de summorna som snackas här. eller för att Det är en snålrackare den ja. där Melbyhyrorna. <laughs> <laughs> Ja, men ändå så skulle vi väl vara lite... Vi skulle också vilja ha en sån, kan jag tänka mig. Ja, men vi har ju Vigge. Jo, det, men... det som jag tycker är synd, nu kommer vi in på ett helt annat spår. Men vi vet ju att en av ABBs högsta mm. uppsatta personer som har varit vd för Sverige, eller vad man nu ska säga, jo, Johan Söderström, Söderström, tänker du på han är ju extremt inbiten vid SKR. Jag tycker det är synd att ingen inget så här storföretag från Västerås eller någon, någon enskild person på ett, på ett snyggt och vettigt sätt går in och liksom stöder klubben. Kanske på samma sätt så här som det händer nu för Trelleborg, att de säger mm. att de lägger in 50 miljoner över 5-10 år. Jag vet inte exakt om sif liksom per år eller hur avtalet ser ut självklart men det borde ju liksom kunna appliceras som du är inne på på samma sätt från kanske AB eller från ett annat företag som kommer från Västerås. Till exempel H&M där mm. uppenbarligen grundades i Västerås men så blev sonen till grundaren Djurgårdare så han tänkte jag pumpar in pengarna här istället. Det tycker jag är tråkigt Men jag tror att vi ska lämna det där TikTok. Det är en annan bodd tror jag mm. Ja, det, det, det finns många eh, Kanske västeråsföretagare Som vi hoppas på gärna får sponsra VSK Vi älskar sponsorer Som sponsra VSK Förutsättningslöst det är, Ja men... Nej, inga krav allt Nej, men... Eller ja, men då ska inte vara för ska, ska sponsra bara ja. Det är väl ingen konstighet. det är väl alla andra Det är väl inget, du behöver inte lämna några förbehåll eller sådär Utan det är ju bara sponsra bara BSK Det vore jättetrevligt, vi älskar sådana Du får det låta så enkelt Ja, det är väl så enkelt vi ska kö köpa allt på H&M och H&M bara sponsrar vi ska skulle, skulle, skulle, då... skulle du verkligen byta från Dressman då? Ja, ja. det tror jag Det är, ska det är definitivt vi, Ska vi bara ta upp en liten liten poäng till att Absolut. Vi har Kanske Sveriges snyggaste ställ I originalutförande Varför ska vi kleta ner det med liksom Hundratals sponsorer mm. Kan vi inte hitta en eller två som sponsrar Lika mycket Fast för att vara ensamma det är något som jag vill att vi ska att är, är det neran H&M? Ja eller kanske en miljon Ja en miljon Vi måste ju upp mer Det tror jag att vi måste upp mer men det kan väl vara ett litet Medskick då i så fall att vi Förhoppningsvis kan ha Färre gärna sponsorer på tröjan Men gärna fler sponsorer runt om Ja jag gillar sponsorer Men då jag håller med det jag tror jag är cleanare När det är färre sponsorer på Ja det blir mer försäljning på tröjan också då klart. Precis, och de som sponsorerna som då kliver in där så får ju de mycket, mycket mer eh, liksom exponering och marknadsföring och det, det kommer vi ta vara på och det kan vi säga för alla supporter att liksom... Stötta de som sponsrar VSG För det är också jävligt viktigt Att vi liksom, eh, ser till att göra det här tillsammans alltså Det är inte bara att, att Sponsorer ska skicka in pengar i klubben Och ingen ska bry sig om det Utan de som sponsrar i alla fall Jag ser dem och, och jag försöker stötta dem Och jag tycker att det är väldigt viktigt Att vi har stora sponsorer eh, I klubben Och att vi försöker Vi supporter försöker också ja, men Lägga våra pengar där de som sponsrar VSK helt enkelt. Ska vi lämna liksom den här sponsradiskussionen med att vi uppmanar alla att köpa en HVDC-kabel från Sverige till Estland från ABB? <laughs> det, kan, det kan vi göra Vi kan också bara uppmana alla att liksom gå in Det finns väl på Vdskås hemsida Kolla vilka som är sponsorer Och, och göra era där igenom. För att eh, som sagt ja, Men du har ju att... två alternativ på hur man kan göra <laughs> ja, man kan, Förlåt att jag Man kan antingen köpa en kabel Från ABB eller så kan man gå in Och kolla vilka som är sponsorer Och göra där därigenom mm. Nu är det upp till er Västeråsare Precis ja, med, med, med den fina sponsordiskussionen Så kan vi avsluta det här avsnittet här Från Kristianstad vi... Skulle jag bara kunna få avsluta med En, en, en liten parentes ja, ja, den... Och eh, alltså Det gäller oss supportrar faktiskt Vi har varit lite hårda mot Vissa spelare idag kanske Jag skulle vilja, vilja rikta kritik Mot oss själva Det här är ändå den riktiga borta premiären. Vi har en hemmamatch I Stockholm där 1000 av 1600 är Västeråsare. Här har vi Mjällby borta en lördag i soliga april. Vi är 30 man på plats. Och för ett annat superrättalag jätte jättebra. Jag tycker det är för dåligt för att vara oss. Vi var 120 i Umeå. Vi var 70 i Skellefteå. Jag tycker att 30 här är på to för dåligt. Och jag tycker att det är väl mer också en uppmaning att folk borde åka på de här matcherna mm. för att det är de här matcherna som är bortsett resultat idag. Det är de här matcherna som är roligast. Mm. Mm. Och när vi ändå är inne på sågen så skulle jag vilja ta kanske en ännu... Det här var bara en liten, liten såg. Ja, nu Den större sågen mesta. är ju att jag skulle vilja... Vi är en ganska unik förening med unika fans. Och jag tycker att på läktaren ska vi också försöka vara unika. Vi ska inte ta... Ta ramsor från Stockholmslagen som bonlag som hjälper. Vi ska inte köra det vi som är VSK till exempel. Nej, det är, de har en är... hallå, hallå vi VSK som är mycket bättre, passar, har mycket mer med oss att göra och dessutom passar i typ samma syfte. Precis och det är framförallt inte en jätte, jättestarkt bajenförknippad ja. ramsa. Och jag tycker även att vi ska försöka hålla oss borta från de här klassiska hockeyramsorna som... Ja, men liksom finesslösa ramsor som kanske bara ja, men spela bon bonjävlar och liksom jobba, jobba jobba. Jag tycker att vi är bättre än så. Och jag hoppas, jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta vara ett unikt lag med kanske ändå lite mindre eh, skala supporter än Stockholmslag och Göteborg och Malmö. Andreas, du Jag tror att du Börjar jobba in dig till en permanent plats Här i podden, jag tycker att det är Bra åsikter, måste jag säga Ska vi gå ut och dricka några? Mm. Nu går vi ut här I Kristianstad och tar en bärs Och vi tackar så mycket för att ni har Lyssnat på, på 65-man Som nu mer, mer sällan Spelas in på 65-man om man skulle önska Men äh, Vad ska man göra? Vi tackar er som har lyssnat, tackar er som har med Andreas, Emil ha en bra dag, helt enkelt. När än en du lyssnar på det har det så bra. Tack för att du lyssnar.